Evo naš resume Ispod tvoje zastame U srcu je nosimo Kur'an sunnet slijedimo Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulullah Muhammad alayhi wa sallam En ma'baad Znači, naš način je bio do sada, da, u zadnje vrijeme, da se čita, da čitam i pitanja i odmah i odgovaram. Pa tako i namjeravamo večera, znači idemo redom ovi, otprilike je zašlo 11 pitanja, znači redom tih 11 pitanja da ti ne završimo i da s tim ne završimo i šal. E, prvo pitanje, nakon nazivanja selama, alaikum selam, e, odmah ona pred svima koju su nazvali, jel? u uh, Rahmetullah Brkacu. Prvo pitanje je da li je dozvoljeno slagati majku u situaciji kada nas upita za zdravstveno stanje. Čisto iz milosti prema njoj da bi je poštedeli stresa iz bezrazložne brige a u slučajima kada osjećamo neki sitni problem koji ubrzo zatim uh, zatim prolazi. Da li možda podaj sato dobro? Po pitanju je, laganja, narodno neko pitanje pitanje, i to obično muslimani svi znaju da je, da je u islamu laganje velike grije i da je harambe zabranjeno e, mnoštvom šerijskih tekstova, na tome i džmavu čenjaka, međutim je, ima i dvije situacije kada je dozvoljeno laganje koje je došlo u hadisu koji bilježi muslimu u svom sarihu, a to je, jel, odnosno tri situacije, da, da, da, da se slaži prilikom u ratu sa neprijateljem žena čovjeku i, i, i čovjek ženi. I treća situacija, a to je da, da se slaži u situaciji kada se žele izmiriti dvije osobe koje su zavađene i da bi se one pomirile, je da se slaži. Naravno, oko tumačenja na koji vrstu laž se misli, uh, to je sad tema za sebe. Helenej se uh, postaje se pitanje, znači, dali li sad, nakon ovo što znamo o te osnovne stvari, znači, da je Maučenjaka da je u osnovi laž zabranio svaka vrsta laži, da je, da se izuzimaju ove tri situacije koje je spomenuti u vjerodosnom hadisu, uh, da, li je iz, da li je dozvoljeno iz neke uh, maslehi koristi potrebi, u određenostalaciji čovjeku da, da se slaži ono u drugoj strani. Uglavnom, oko ovog postoji razilaženje kod učenjaka, imam nevedije o tome, detaljnije pričao, i čak navodijel, u orijadu sa je to naveo, i u drugim svojim knjigama. Uglavnom, on iznosi stav da dobar vi učenjaka smatra da je dozvoljeno iz masle, iz koristi slaga drugoj strani. Ako čovjek ima koristi da slaži, znači u osnovu laganje zabranja, ali iskoristi, da se, iskorisi, znači koja normalno ni na štetu te druge osobe, nijenu štetu materijalnu, nijenu šta ja znam fizičku, fizičku i tako dalje, znači ne nanosi štetne posljedice toj drugoj strani koja se slaže. Da to u slučaju, a on ima potrebu da slaži, da je u tom slučaju dozvoljen i da je to izuzetak, dok drugi dio učenjaka Po ovom pitanju kaže da u ovom slučaju nema dokaza da je Da je to dozvoljeno? Da je osnova, da, da je laganje, bilo koje laganje, haram. Element je po ovom, znači po ovom a, a, prvom stavu kojeg se naveo navrlo, uključenjaci smatraju da je iz određene potrebe i koristi za tog čovjeka koji hoće slagati i to iz drugoj strane, da je dozvoljeno slagati. Naravno, kod načina laganja, je, a, govori je li E, oni koji to dozvoljavaju, da li to, da li, e, da li mora biti to neka e, tzv. bijela laž ili čista laž. Kad kaže bijela laž, misli se jel, znači da, da slaže na e, nečistu laž, da kaže nešto što je suprotno istini znači laganje u stvari obavještavanjem onome što je kontra onome što je u stvarnosti. Znači, e, da li, li dozvoljavaju oni koji dozvoljavaju ovim, ovim situacijama radi koristi masle, e, Da se slaže, da, znači imaju dva tomačenja. Da li se misli na bijelu lažu, u smislu da se kaže nešto što ono drugu stranu navede, da pomisli, na, on je znači nije, nije slagao ono što je rekao, ali pomisli drugu osoba da je nešto sasvim drugo. I izbjegne se istina. Ili, ili je dozvoljena uopće direktna laž, čista laž. U svakom toču, znači postoji znači, dioći njako koji smatraju da se iskoristi iz, znači, iz potrebe smije koristiti laž. Pa uzimajući u obzir taj stav učenjaka, a, znači u ovoj stvari ovdje što, što pita o, o, o, ovaj brat ili sestra, da li je dozvan slagati majku a, a, kad nas upita za zdravstveno stanje, a, čisto iz milosti prema njoj da bi je pošterili stresa i tako dalje. Opet ovdje je li trajao srvačan stanje, stvari, a, radi se o kom vidu zdravstvenog stanja se govori, ako to u pitanju šta, a, teže je zdravstveno znanje, neka teža boli, što bi uh, ve, uh, velike posljedice loše izazvale na majku, tako dalje, onda je uh, uh, veća, uh, znači više se može naglijeti na tom stavu da tu staciji dozvoljena, da ne bi izazvala uh, jake reakcije prema, prema majci, ja. uh, tako, a slušam, majci je neko drugo osobi, ja. A ako, slučaj, neki, ako pita neka, neka uh, lakša boljes neko lakši zdravstveno znači nije nešto teško i tako dalje da u tom slučaju je ovaj a ode a u slučajevima kad osjećamo neki sitni problem koji ubrzo zatoin prolazi znači po, a, s obzirom da ovo je pitanje neki sitni problem znači bliže to bliže je tome da da u tom slučaju nije dozvoljeno slagati je al da jer to nije neki jak povod da se zbog njega slaže da će poštedla majku Ako je to sitan neki problem, po navodcima sitan, e, znači onda i ne trebalo je zazvat neki jak stres kod te, kod te osobe, jel? da se da treba tražiti načina kako da se izradi. Jel? Ako pitanje, znači nešto sito, nešto što nije krup, što, što je ne, od čega se ne čekali, da će ih zazvat jake reakcije kod, kod majke, nekog drugog roditelja, rodžaka i šta ja znam neke bliske osobe, da to slučaj nije dozvrveno slagati, da je to bliži stavu, da, da to nije razlog, da to nije neki jak interes, zašto da se slaži? U svakom slučaju bolje i čistije je da se uopšte ne laži, osim ono što je dozvrveno širjeto da se slaži. Normalno, shodno to mačinje, što se podzimlja po tom laganju, tri situacije koje je dozvrveno. Allah zna, zna najbolje, otpom pitanju ovog, ja mislim da smo završili. E, drugo pitanje, u njemu je došlo, da li je prisutnost? Pjesnost u Allahu, namazu, vađib. E, Sozvijem da je jedan od daja nekoliko peda, uglavnom da Omer radi Allah Anhu, u vrijeme kada Omer radi Allah na Anhu bio halifa, da nije uspijevao da se koncentriše na namaz, jer je razpođivao ovojško na boljim poljima, naravnom mislima. Da se ova peda može uzeti kad dokaza po ovom pitanju, odnosno da li je ispravna s time da a, taj brat tvrdi da je na čovjeku da se potrude da bude svijetom namazu, a ukoliko ne da da u namaz nije poklani, imamo dokaz dukaz, posljednika samozoran, koji idu u prilog ovoj tvrdnih, ali što samodužio, tako da je Helen po pitanju uh, hušua prisutnosti uh, u namazu. Oko toga učenjaci imaju podijeljenje mišljenja, jer bivu učenjaka smatra da je vađi, bivu učenjaka smatra da je, je mu stehap. glavnom uh, hadisi koji govori o temi skrušenosti, uglavnom više, više nagrinje naginju tome da je to vađib. Da je to vađib. Odnosno šta to znači vađib? Kada neko izostavi vađib, a, znači da, da je griješan. Međutim, u kom slučaju čovjek može biti griješan ako izostavi, znači, hršu, skrušenost u namazinu, u namazinu, znači, presudnost u namazinu, razmišljanje odnoš što se uči, za što je bude pristupan na namazinu. U kom slučaju može biti grijeh? Kada, jel, kada on to namjerno i svjesno, se stavi u situaciju i ne vodi računa svoj namazu tako da odluta namazu. Međutim, ako se mu se desi, ne njegovim tijenjem, ne njegovom voljom nego takve okolnosti uđe, znači ne, ne može ucat na to pa se desi da ne bude skrušen da je, da je tiško reći, da, je, da, da mu je to haram i da ima zbog toga grije. Nego ono što je evidentno, a to je da čovjek na što dokazi da čovjek koji je manje prisut za namazu ima manju nagradu za taj namaz kao što sprenose Abdullah ibn Nabasa radiyallahu an'huma lehi se leke mine salati ila ma aqal ta mina znači ne ima štid eh, od svog namaza osim onoliko osim onoliko koliko si, si prisutan u njimu, koliko si ga svjestan i što je eh, što riječi Abdullah ibn Nabasa radiyallahu an'huma koje su, su zaista tačne znači, Čovjek ima znači um, onoliko nagrada već ko što je, došlo, je u vjerosnom Hadismail. Da čovjekova nagrada je bio dugi dio ma takov namaza, znači može biti može biti od što se kaže je, od od nule. Znači sevapa može biti od do do 700 reda sevapa, a i više je. Pa suodno koliko je prisutno namazu i koliko ispunjava određeni mustehabe, vađebe i, šta, e, i sve ostalo što se radi na namazu, znači ima veću nagradu. A to prvenstvo utječe prisutnost na namazu. Ne znam da li sam dovoljno bio jasno po pitanju odgovora. Uglavnom, znači, e, stav po pitanju da li je vađebe pošu utkušenstvo na namazu ili e, mustehab, znači jedno i drugo mišljenje ima, e, a, a, ali bliže da je vađebe, u onom slučaju ako čovjek može uticat na to, ali ako ga nešto odvede od toga, odvedeo od to da ne bude isključen, znači ne njegovom voljom, ne njegovim e, njegovim naplukom, onda znači da u tome da nema grijeha u tome, nego ima manju nagradu tog namaza. E, dalje što se tiče pitanja, u tečnim pitanje došlo, u koliko se desi da čovjek obolja namazu kući na krilo, a isto i njega se namazi e, šporetu kojem gori je drva, da li je dozvoljeno da hva ne namaz bez pijede jer sma jer smatra da, da je šporet u stvari pjeda, ili mora posljeti nešto iz šporeta pa nakon toga klanjeti namaz da, da se ne bi beslo da se klanja vatri, a vlastno je svakim dogom. Nijem poznato je da, da, ima, da ima neki, e, meni nije poznato, da ima neki šedijerski tekst koji ga obavezuje da mora imati pejedu između sebe i, i, i vatri koja gori ispred njega i tako dalje. E, kada se kaže da nije klanjati vatri, da nije dozvoljno klanjati e, kipu koji se obožava, da ni dozvoljno klanjati prema kaboru koji se obožava, znači misli se e, prema, e, prema... Znači, ako se uzme vatra kao prijednet obožavanja, oni koji obožavaju, ako se uzme drvo koje oko ljude, oko ljudi koji je kravaka, koji ima vis božanstva, koji ima određeni etikavad u vjerinje prema njemu, ili kabor okoljeg okolj, okolj ljudi stavavate i imaju neko, znači, prema tim, na tim mjestima nije dozvoljeno oboljati namaz. A uopćeno da čovjek klanja u svojoj kući ili negdje na nivi, negdje ima ispred njega vatra i tako dalje, gori i, i on ističajem okolnosti, ne može događati da klanja nego da bude okrenut na njoj, nijem pozna neki šarijetski tekst da mora imati period između njega i, i vatre. I da, i da to utiče na njegov namaz i da on ako klanja tako da on u stvari, jel, da ponaša uh, i da pokonimene nije poznata, volio bila ako ima da da me neku pozare. Allah da nađe. Četvrti hadis, uh, četvrti uh, pardon, četvrto pitanje. Uh, čuo sam da više osoba koje, koje su obično znami da uh, kada kažem obično znam, mislim da nišeriska brzo meni umeriju koji se tu, uh, u kojoj to uh, poznate, koje su to poznate daje da govori kako je zabranjeno zikriti pekašnih snežnih nogu lijeva preko desne obrnte, ali Kad, kada pitan za dokad, jedan od tih osobi osobi osoba kaže da se ne može sjetiti odataj taj podataka znalapamo pa me zanima inače umišljenju u temeljenje u sunnetu lahou poslanika sallallahu alajhi wa sallam Allahu ga podari svaku datak e, što se tiče sjedinjenja prekršenih nogu lijevo preko desnje obrnuto i zabranjeni zikrenja i zabrane zikrenja u takvom stanju meni nije poznato da da ima hadiskoj koji govori o takvom situaciji i da ima uopšte, da je pokuđeni da je haram, tako da ne, nije poznata. Ono što ne poznato od hadisa, to je da ima, da ima poznata mesela da li je uopšte muslimanu da li je uopšte muslimanu dozvoljeno da li je uopšte znači, muslimanu dozvoljeno da, da, da sjedi prekrštenih nogu. Kada sjedi, da znači prekrsti desno preko lijeve ili lijeve preko lijeve. Je, u odnosno vraća se to ili ležeći, da kada leži da prekristi jednu nogu preko druge itd. Zato što imaju prenašeni određeni hadisi po tom pitanju, a isto vreme u došla Zavrana, da to ne priliči osim Allahog Đelešanohu, a imamo drugi hadise, Mutehaq Alihi, Guhari i Muslimu, se, u se navode da je poslanik S.A. ležao u Mešidu, da je prekristio nogu preko noge ležeći le, itd. a ima drugi predaj u kojem spominje da, da je i sjedenju, jel, da se idem dozvolio da pre, preko mnogo preko noge. Pa ne su znači auto nezavisno za zik. Takih radiš mi poznati, a ja. da ima tek što je vezano za za zika, tako nešto mi nije poznato. E, peto pitanje motivator Hadis na, e, navodi da je poslanik sa Valzena dao ruke prilikom učenja dovi radni prilikom Abdulah ibn Abbas da je mu da poslanici su rekao možete lahod da dlanovima tim prema nebu a ne molite, e, dlanove okrenuti prema zemlji kao da da ovo mogu da rukam potarate vaše lice i idu na raslanu komentaru evo da ovo su na kaze va hadisima hadisima to ovo tako da je hatin da poslanici su kada kada uči dolu okreni kada učiš dolu dolu okreni svoje dlanove prema nebu, a kada završi sad ovom, onda svoje glane potari svoje lice. Omer Ibn Khattab, uh, kada god bi poslanik Sadolahu im se ne, uh, sučio ili proučio da ne, uh, nikad uh, ne bi spustio svoje ruka, a, a da ih ne, nije potrao po licu, to je, to je, to, je, to i napo, napomenu da je to iz horizonta ta. Ne znam kakvi horizonti, vjerojatno nisi na, na novine, novih horizonti. Uglavnom, uh, ne znam šta, šta uvode pitanje uopšte. Znači, pitanje je, da li je, ako sam dobro razumio, znači, pitanje je, da li je propisano, jel, ako, ako je pitanje da li je propisano diz, uh, dignuti ruku doviti, to je ić ma na tome da je sunet prilikom doviti, da se dignu ruke i da se damali okrem prava nebu. I oko toga nima zvijedno među ženjacima. A po pitanju toga, da li se nakon nakon što se dovi podignu te ruku, dali se potirale lice. Po tom pitanju ima i prenačen i određeni hadisi. Ah, ti hadisi, znači, koji govore o potiranju, potiranju lica nakon što se dirnu ruke prilikom dovi. ono što, što što je mene, to do čega dovodit istraživanje tih hadisa je da ništa vjerodostojno nije prenašeno po tom pitanju. Ah, Znači, hadis u kojem došlo je došlo da je poslanih se volahu, ali im se podigao ruke prilikom doljenja, i da ih ne bi spustio sve ne potare njima svoje lice, ovaj hadis, znači koji bilježe Ebu Dawud od Ibn Abasa i, i, i, i, i Tirmizi od Omera, od Abahu, ovaj hadis je ispravljeno da ovaj hadis je munker hadisa, znači veoma loš. Takvim je ocenio Ebu Dawud. Znači sam Ebu Dawud koji bilježe dađe u svom suđenu, i Ebu Hatim, to su dva, jel veliko čenialaci kažu da, da da je munker hadis znači da je veoma loš pa se apsolutno ne može uzeti kao dokaz uh, u rivajtku Tirmizija kao to rivajat ima Hamad ibn Isa evo Juheni na znači, firaviako čenialci smjeju da je slab a što se tiče inače znači to sta to su dva otprilike ta, dva, ta dva, nosno, jedan hadis znači uh, ili no, a još jedan drugi hadis, u kojima je preneseno, je, da se uopšte potiraju lice nakon, nakon što se digne ili dovisanima. oni su veoma slabi i ne mogu biti dokazni, i čak sa, kad bi se, el sabrali sa mnoštom rivajeta kojima su došli, znači veoma su slabi i ne mogu jedan dugo podoprijeti. Tako je da ima malik je, ima, ima malik, je negirao potiranje lice nakon dovljenja, a Suhrjan Severi prezirao, smatrao da je tu meklu. Imam Ahmet o tome nije, kaže da ni ništa čuo. Nen, kakar ništa, to znači ništa čuli, a imam da je hekije, ono što je prenešeno, potom pritam cijenost slabije. Znači, ovo su učenjaci, mam i ovog umeta. Naravno, uh, vjerovno postoje koji su prihvatili uh, znači, ovo što je prenešeno, međutim, znači, rivajti koji su došli do Hadijskoj, došli su doma slabi. Uh, šehe Albani je Hadijskoj obilježi Tirmizi ihadi sve bliže je Abu Davud jedan iz gradiskog je dostava da, da, da posami potere ulice poti do uljenja nakon dignuti ruke ocjenjuje Roma slavi znači on dobro kada ja kada Šejh Albani ocjeni neki hadis za Roma slavi znate dobro da je da izzeto sladis uh, Ibn Hajer hafiz Ibn Hajer je uh, odje se prenosi jel, uh, za ovaj hadis uh, kod Tirmizi je da ga ocjenio je el uh, da ga ocjenio dobrin pa što adža prenosi dok Ibn Taymija smatra da da je slab hadis da je ne prihvati. Kaže kaže Ibn Taymija u prensati Ibn Taymija da rekao, o, o, o o ovome govori jedan ili dva hadisa, o znači o dva o o mi o o o se ne može o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Da je, da je smatra da s ovim lancima prenosi, da, imaju, da se nalazi lanac, znači u ovom prenosi, ima ima lanac, imaju radio koji su sladu. Tako kaže, i čak ima neveli, jel, jel, jel, strog polopritanj, pa kaže, jel, znači, ovaj postupak naš potiranja lita se ne preporuči i ne čini ga osim neznalica. Uh, inači, šehej Albani ovi ove hadise sve da i na, najbolskoj knjiži, jer vao Galil uh, sabrao te hadise i njihove, ispitao njihovo lance, prenosila sa Senede, znači i rabije koje prenosi. Uh, i kaže, uh, i kaže, među ostalog, šehej Albani kaže da, da ono što ukazuje na ispravnost ovog postupka i njegovu neosnovanost, znači potiranja lica, jeste činjenica da poslije mnogi vjerodosljene hadise koje govore o podizanju o ruku u prilikom dobi, A u se ništa ne spominje o potiranju lice. Znači toliko je hadisa, znači motivatir predavan, da je poslanik sam nevam, da je dvigo ruke prilikom dovinja. I da u jednom tom na hadisu nije došlo da potirao lice. I onda imamo ovam neke slabe hadise, veoma slabe hadise gdje je spominje da je potirao. Znači da je, je inače bila praksa da potire lice, znači bilo makar u jednom virodoslovnom hadisu spominje, a, a, a znači ti hadise su motivatir predaja. A, znači, da podlučujem šednog, znači ova dva hadisa kod Znači, ne mogu jedan drugog poduprit da se dignu na stepen dobrog hadisa s kojima se moglo dokazivati u ovom pitanju. Na znam, posljedanje lica posljed dovednja dignutu ruku nije propisano jer nema vjerodostojnog hadisa po tom pitanju. Allah zna najbolje. E, što se tiče sljedećeg pitanja, šesto pitanje vezano za kaže u jednu sestru koja u braku pokrivena praktiko izna živi sa čovjekom koji pije i ne praktikuje i sam smatra sebe smatra što se sastavlja bludnica ne zna šta da čini jer ni jer ni nazvaćemo muž tvrdi da ima nije da se vjenčaju iako to nisu niti opštinski niti šerijatski obavili ona nije bila u islamu pri stupaњem u vezu sa njim tek posle je došla do spoznaje nekova salah nagrade pita togaga ja je, sam i pa e, opštinski e unčan je šerijatski i tako dalje u e, ovom momentu e, manje bitno da ne govorimo o tome jel e, s obzirom da su oni brakovče poznato da se živi braku i tako da njihov brak šerijatski je validan i prihvatá se načeka da ni dvoje sada Uh, se, kada bi se oboje počeli držati vjerje, potrebe da se ponovo vjenčaju, ako se nisi prije vjenčali, ako uopšte nisu vjenčani. Uh, znači, Prihlata se njihovo stanje jer je opće poznato da su u braku i nema potrebe da se ponovo šarijetski vjenčaj. Na tome većina učinjaka ovog umeta i nema dokaza koji puče na to da se oni more ponovo vjenčati. Znači, gvorimo o situaciji, oni uh, koji su u džahilijete vremena shaba primali islam, pa naako što primim ista da ih neko vjeruje da treba ponositi religije. Takvi primjeri nemam, znači, ja. Odnosno, u šerijsko venčanje dolazi ono stručaja oni koji se praktično drže vjere da su u osnovi znači začni brak na na sa šerijskim venčanjem. A oni koji sklopi brak onako kako ga sklopi prije islama. I veman drugi šerijski zapreka koji koji primi, da daženi je sin majku, sin daženi brat sestru i što je E, znači, nema ne ti zaprika, znači takav brak se smatra prihvatljivim. Odnosno, da direktno zgovorimo na ovo pitanje ovdje, e, odnosno ja ne znam šta je sad u ljudi pitanju, e, koja, e, koja je pokrivena praktiko i živi istanč čovjek koji pije i istanč se, e, sebe smatra bludnicom. E, ne znam zašto sebe smatra bludnicom i nema osoba da sebe smatra bludnicom. Ona je sad znači došla u jednu fazu, Allah Adjelašanu je od svoje milosti uputio i je počela praktikuje vjeru e, na njoj je da nastoji, da pridobije, da privoli, da ubijedi, ako treba i da natjera čovjeka, da počne da ima praktiku vjeru, da klanja, da se drži i vjeri. Ako on to neće, ona, znači, ako neće, ako neće, nikako da praktikuje vjeru, nema ni namaza, nema nešto, Allah zna u što vjeruje, da luvu što vjeruje Allah Adjelašanu, znači, pitanje u luvu što je musliman. Znači, to sa pitanjem malo širje da ga ne objašnjam, većno sam jednom objašnj da ako je on ne vjeruje lađe šan, ako, je znači, ako je čisti nevjernik, svjedno bilo on otpadnik ili neotpadnik, nije bitno da li ikad bio u islamu, znači, a, a muslimanki nije dozvoljeno da živi skijaterom u braku, ona je dužna, jel, znači ona koja je u braku dužna je da, da, znači od tog momenta kada sazna da uzme tri mjesečna pranja, tri mjesečna pranja i da je U to, da taj rok se dani njenom tom čolijeku, sa kojima u braku, da on ili prihvati islam, ili nakon istoka ta tri tri, mjese, tri mjesečna pranja, da ona se razvede od njeg. Nije u da živi sa njima ako ne prihvati islam. A na nju normalno da ga, da ga na najljepši način ubijeli i privodi da, da se prihvati, počne držati vjeri. A govorio na ako je ateista i nevjernik. Međutim, ako on tvrdi za sebe da je musliman, da vjeruje lađe šanu, međutim, nikad ništa neće raditi, niti, niti ono, Znači, on, znači uh, ovdje se račavam pitanje da li se on tek viri, zato što nema namazati, ne tek viri, poznato razilaženje među učenjacima. U svakom slučaju, jel, pošto on sebe smatra muslimanu, treba pojasniti da bio musliman, da mora klanjati, da se mora praktikova vjeru i itd. Pa ako uspije da privoli i NATO da počne, pa je dobro i jest. Ako ne uspije nakon određenog dugo, dužeg vremena i pokušaja itd. O, o, njoj se preporučuje ili u neštočaj čak može biti vađiv da se razvedovljeni, da ne živi s koji ne praktikuje vjer, bez obja što on sebe smatra s kako se smatra. Hvala, ne, se o, ovo na brzinu, je, priliki, mada o, ovo tema malo šira i de, de, treba detaljnije o njoj govoriti. Allah zna najbolje. Sedmo pitanje, nedavno sam čuo hadis da da vijest i saži govor može djelovati na čovjeka kao siher, pa bih volio da se spomine koliko je više detalja o ovom hadisu koji Sam ja e, ispričao kako, recimo, u značiju kakva ocenog i, i ako može iznijeti e, više taljevom hadisa, Allah vam podario svako dobro. Ovaj hadis je doma poznat, hadis je bilježnika Buhari, Osmun Sahihu, od Abdullah ibnomera, radijelah manhuma. U tom hadisu je došlo da su došla dva neka čovjeka sa istoka i da su održali hutbu, znači govor su održali. Uh, a u rivayatu kode budau da se spominje da se ljudi nasvidiju njemu i u drugom rivayatu kode kod, kod Buharija spomni da se ljudima svidi u njihov govor znači imao su snažnu retoriku sposobnost govora vidno uh, se svidlo kako oni pričaju kako kako znači plastično i slikovito objašnjavaju pa je poslanik sasvim govorio poznati hadis inne min al sihra zaista a u drugom rivayatu inne min dab al sihra li zaista u bejanu u bejan znači u uh, uh, pojašnjavanju u objašnjavanju u retorici u govoru ima sihra zaista nači bokuvam zaista u govoru ima siehra tak kaže u govor znači, kada neko, neko nešto neko, neko skupinini se obraća, govori e, nači kali znači zaista a u důvolj vaj u, u nekomom govoru u nekim govorima nasjera. sijara. Značenje hadisa u stvari, znači, hadis je verodostojan, znači, čim ga bilježi Buhara, znači, hadis je verodostojan. Ne spominje drugi koji ga bilježi. Znači, hadis je verodostojan. A, a, značenje hadisa Hadisov stvari da neki ljudi a, a, znaju tako dobro pričati, tako slikovito, plastično objašnjavati, tako lijepo govoriti, ubjedljivo, da ljude opsihre, da svojim govorom ljude opsihre i zavedu. Kad kaže se opsih, znači znači, opci, znači zavedu ga. Znači da, da ga jednostavno ubijede ono što priča da je to tako i gotovo. To je što je poznat jel, za imame Buhanifu, Rahina Ulara, za nje govorili jel, da je takvu sposobnost govora, jer on bio poznat po snazi e, logičkog razmišljanja, e, e, ne, ne, ne logičkog, nego ana, analogije, da, korištenju kijasa e pa kaže zanigaje prenosih da je poznata uže kaže da da je da, je, da, je, da, je, da je bio sposoban u u kjasu u analogiji da, da bi mogao čovjeka obijediti da onaj dijeli stub u mešhidu da ga ubije da je to crni stub iako je crni stub i on i stub znači tako ima sposobnost govora da da je nešto što čovjek očito svojim očima vidi da ga on bi suprotno tome e, Odnosno znači, ovaj hadis njegove ispravno značenje znači da određena, određeni datorički govor, da određeni govori ljudi, da određeni ljudi u svom govoru znači, tako, tako znaju, sposobno znaju govoriti, tako kvalitetno dobro mogu predočiti ono o čemu govori, da to opsiheri ljude koji slušaju. Inači, posljedno se hoće da kaže da u nekim govorima ima sihara. Posljedno se pitan da li je ovo rečeno u pohovanom smislu ili negativnom smislu. Naravno, uh, on govor na ovo je uh, ovo je pohvalno smislo kada, kada čovjek koristi tu retoriku reto reto reto tu uh, sihrensku retoriku svoju posobnost govora ako će time pridobiti ljude na istinu na hak, na državanje vjere i tako uh, dalje. Može biti negativno kada to koriste ljudi u negativne stvari. Kada ljudi odvoze, odvode sa istine, odvode sa upute odvode, odvode ih u zablud i tako dalje. Kao što je, imamo, je, kao što navišteno hadisno da će doći određeni učenjaci daje koje će je pozivati u đehannam Dak se vespati, tjelesno da može da njima da i da ide u đehannam. Nači oni su sposobni da ljudima neku stvar tako objasni i pojasni jel, da ga obmani da ga obmane i da poviri ono što pričaju, a da ga stvarno sa svojom pričom, svojim lažnjanjem vodi u u u đehannam. Eh sljedeće pitanje. E, tjedeće pitanje dođi, ovo smo o pitanju. Danas sam pročinu na novom stranici jedno pitanje koje vi kaže da učenje putem interneta, televizije i slično nije pravo učenje, već samo pri, e, prikupljanju informacija. A da je pravo učenje učenje pred e, šehojno halkama, školama i slično. Moje pitanje je da li je ovako učenje putem palkalka na ovakvim predavanju, skupljanje samo informacija da se može da će da ovo do neke učenje vjeri. Također šta nam uvaženi e, što je da slušamo laki deset da li, li treba da pišemo kako da učimo znači da tako neke sueta onda tako dobro. Euh odgovor na na, na pitanje o, odgovor koji spominje brada Čorštao na stranci, e, se odnosi na to da, da, ni, da ne može, da nije dovoljno da neko od nas odnosno mana smatra da je on talib ili da traži šarijesko znanje tako što e, hoda od strance do strance, čita od novina do novina, e, od knjiga do knjiga i tako i i čitanjem da on stiče šarijesko znanje. E, tako se ne stiče šarijesko znanje. To je, evo, baš kao što je račun, to je prikukljanje informacija, proširivanje e, podataka, proširivanje podataka određenom koja te interesuje i tako dalje, a da se kaže da je to stvar znači da je stekao šelijesko znanje i da, da po tom, tom pitanju ima šelijesko znanje, za, tako, za takav način ne može reći. I uh, u istom tom odgovoru sam pojasno znači tako kako se stiče šelijesko znanje. Šelijesko znanje znači, ima neke svoje šakrve uslo, znači mora se od prvo iz pouzdanih izvora, kakav na pouzdanih izvora, znači iz pouzdanih knjiga, odnosno od povudzanih šejhova, koji zaista ima šerijesko znanje, i od knjiga koji zaista se, e, sadrže šerijesko znanje, a ne bilo kakvih knjiga. Znači, e, znači e, mora se gledati odakle se uzima znanje i od koga se uzima znanje. To je prvi, prva stvar i vrlo bitna stvar. A ima ona druga stvar, a to je da, da bi se neko smatrao da nešto naučio, da je to povudzano što je naučio, to njegovo što je učio, mora se provjeriti. Mora se provjeriti. I kada, ga, o, kada neko nešto što je učio i provjeri se učenega osoba, presluša i potvrdi da to što je učio, da je ispravno razumio i onda mu se kaže da on to što je, što je naučio ispravno razumio i može ga dalje širiti, onda se smatra da on ima znanje i da naučio. U suprotnom, to što on uči što što isčitava i što prati nije pouzdano i ne možeš reći da je, da je to da je ispravno razumio. Pa tako ovdje, recimo, slušanje i preko paltalka, čitanje na, na internet, tako dalje, e, zavisno od koga se uzima. Ako se uzima, uzima od pouzdane osobe koja zaista ima širijersko znanje, koja se vraća na ispravni temelje, na ispravni dokaze, koji, e, koji kada govori pitanja vraća se na, na knjige pouzdane, znači na opće prihvaćene knjige u kojima sadrža širijersko znanje. E, znači, ako takve osobe uzima i čita, Nač, može reći da da on uzima e, od ispravne osobe iz, ili izpravne knjige, ali ili sa valjane stranice e, isčitavaš rijetsko znanje. Međutim, e, da li on da li on to što je to što da li je to, time steklo znanje? Makato naučio na pamet. To nije to nije pouzdano. Nač, mora se provjeriti. Mora se provjeriti to što je on čuo, da li je ispravno razumio i da li je to naučio. Ako je znači, ispravnazumljen, naučio, onda se može potvrti reč ti zaista sa znaš, po tom pitanju ti imaš šarijetsko znanje. Pa recimo, ovo je konkretno pitanje. Malo prije bilo uh, pitanje oko uh, potiranje lica, Poslije, na, kada se dovi dinu ruke, da li se potiraju lice. Znači, onaj ko je čuo, ono što sam ja izmio, da potom pitanju imaju ta dva hadisa i da su ta dva hadisa slaba i da koji su učenjaci rekli da je slabi i koji su učenjaci rekli da, je, da, je, da, je, da nije pouzdano i da nije nema osnova da, da se radi po tim hadisima. Znači, kada to zasnuje na tome i kada kaže da je, da je čuo, od prima radio te i te osobe a da ta osoba rapla se na te te knjige i da su ti, ti učenjaci rekli, onda je to zaista znanje. Onda je to zaista znanje. Onda se to može već za to pitanje znanje. Za ovu maselu se može reći, zato šarijijsko pitanje nije komplikovano, nije teško, Nema ima o njemu nešto što treba posebno razumiti. Međutim, neka druga šarijijska pitanja treba se prvo proveriti da li on dobro razumio. Da li je to pitanje dobro razumio da bi li je mogo prenijeti nekog drugog. Pa tako je ovdje kog krepa za Paltok, znači e, ovisno od toga od koga se uzima, od koga se sluša to, to što se govori, e, e, znači s te strane se može reći da se uzima od, sa pouzdanje, od pouzdanje osobe, koja ima širijesko znanje, a ostaje ona druga stvar, da ono što se čulo, da li se ispravno razumijemo. Znači, ako su to neke osnovne, jednostavne stvari oko koje ne treba, ne treba nešto posebno se razumijen, znači, može se reći da je on to naučio i da zna. Ali nešto za što treba da se provjeri njegov znanje, znači, mora se provjeriti i onda njemu reći ti zva, zaista znaš, ti sad to možeš prenići neko od drugoj strani. Znači, to nedostaje ovom načinu učenja. Na, ne samo ovo ovdje, nego mnoge druge stranice i na arapskom, na bilo kojem drugom jeziku, gdje se sluša šehove, slušaj se dersove šehova, to nije dovoljno da čovjek kaže ja sam, ja sam šarijesko znanje, slušao sam šehove i gotovo, ja sam sad, ja ću još malo biti učen i gotovo. Ne, to znanje se mora provjeriti, da li ga ispravno razumio i da li ga naučio. Da li je to znanje sticao po određenim znači, e, o, išao nekim, nekim res, rasporedom o nekih osnovnih stvari, paprikovanijim i tako dalje. Hele, meni se dolazim u tu temu. E, uglavnom ne znam, ja mislim da, da, da iz ovog odgova se mogu razumijeti ono što se pitalo. E, odgovor na ono što se pitalo. Delijeto pitanje. Da li šitaj napada čovjek kada je jako bolesan fizički i kako da se čovjek odbrane ako je fizički jako slab? E, Nije im poznato da... da da šeitani koriste priliku fizičke slabosti čovjeka da bi ga napali. Ono što, što poznate što se prenosi, a to je da šeitan napada čovjeka. Kad ja znam, napada, znači ulazi u njegovo tijelo. Znači, kada je u jako, jakoj srđbi ljutni, kada u jakoj radosti i veselju, kada je džina, bilo proljevanje vrele vode, ili da, da na nekom mjestu uradi nešto prilikom čega je džina, da onda reakcija džina bude da ga on je zijeti, da nastoji, da mu uzvrati itd kakve slike situacije meni nije poznato da fizička da da bolest bolest fizička utiče na to na mogućnost da ga đini napadne da, da kad kažemo da napadne ne da u njega da, tako nešto nije poznato A su misle da čoveka napadnu u tom smislu da ga, da ga ono standard ono standardno što što svakog čovjeka šejtan jel zabodi od za Allaha puta, smetaju mi e, smetajima. Ako čini i odvod je ga zato što takođe to svakog čovjeka napada, je bio bolestan, ne bio bolestan, je. A ako misli na ulazak džina u tijelo, e, nimen poznato da da, da u stanju fizičke bolesti, da da to u džini koristi da bi da bi ušli u čovjekovo tijelo. A što napadanje, na napada, to džin napada u čovjeka bolestnim i zdravom stanjem. Deseto pitanje kako objasniti Kako objasniti, robu na zapadu nema artikla osim hrani, da se na, ne plati taksa, što znači ako košta nešto 1 e, dolar, mi plaćamo dolar i 7 centi, ne možeš kupti ako taksu ne platiš, da li je to haram koji, e, koji se može, e, koji se ne može izbjeći da vas Allah nagradi. A, znači kupuje se roba sa plaćanjem takse. To znači ako je ako je ta taksa nametnuta od strane države ili neke finansijske institucije nametnuta kao taksa koja se plaća državi znači kao što kod nas ima PDV i šta ja znam znači ona ulazi u, ona ona da ta taksa ulazi u cijenu robe onda tu čovjek koji kupi nema izbora on ima izbor znači i taj porez na ime čega se uzima jel zavisi od sad jel e, da li on šerijski taj porez opravdan jel e, čovjek naravno ako može ide taj porez dobro bilo ga izbjegni međutim jel postoji da zašto se uzima taj porez jel znam da poznajem jel da nema mnogo islamske pereči e, muslimana sa od ta plaćani odviženi porez za osim uznim nekim uznim situacijama i tako dalje i, i poznato što mu se na tebra da dao odzaka te sad da tako dalje Uh, znači, ako čovjek može da izbjegne, je dobro da izbjegne ovo, miče ako ne može da izbjegne, onda, jel, tu nema ima izbora, jel? A u osnovi gledajući da li je to haram, nije haram, jel, vraća se na to zašto se uzima porez, na ime čega se uzima, da li, je, da li ta država zaista, znači, ima uh, osnove za uzmanje tog poreza, uh, i tako dalje. Uglavnom dio ja, sa strane šerija većina ovih poreza koji se uzimaju u, u, u našim zemljama, on nema sa šerijskim nema i podloge. Međutim, nil kona to pita, nikona zato zato je sva neka. Zelenaj se mislim da da sa obe ne treba biti sporak. To da pošto svako kako nema mi po pitanju to to plaćanja, ti to vidiš na porez. Kao taksu. Ja. Uh, 11. pitanje, uh, možete li nam reći nešto o šejhovima Nasir Al-Fahdu, uh, Ali Hudayru, Ahmed Al-Khalid i Jezak al uh, Ova tri šeha su poznata od trojice šejhova koji su bili zatvoreni uh, prilikom prvih uh, bombaških napada u Rijad koji su bili, znači po, kada je podmetna ona, ona bomba uh, ovdje u Rijadu gdje sam ja trenutno pa je ubijeno neko oko 70 ili 90 ljudi i tako dalje ne znam, Bili su oni optuženi da su oni dali teplu za, za podmetanje te bombe, kako se je Psele ubilo u stvari. Cilj je bio da se podmetanju tije eksplozije, da se ubije uh, što više Amerikanaca i u BNN nekoliko njih, ne znam koliko. Hele, ne i se uglavnom bili optuženi, zato i bili su uhvaćeni zbog toga ovi šejhovi. Uh, pa su nakon određenog vremena ti šejhovi svetrojca, uh, odnosno ne znam zahmada Halidija, Nasir al-Fahdi i Ali Hozair, oni su izašli javno na medije i izmijeli da su, da su pogriješili po, po pitanju te petve i da se, da, da poriču tu fetvu i da se, jel, da se odriču nje. Koliko znam, oni su i dalje u zatvorima, iz kojeg su zatvorima, tako da je to ne znam i nije toliko bitno u ovom momentu a uh, a što se tiče njih, ni kao lična Šejhova, uh, od svih njih ali Hudajr je poznati Šejh, uh, eh i učeni čovjek, jak po pitanju znanja, što jak je Jako je vjerovatno da za nje po pitanju akide, Aaron po osme i tako uh, dalje. Uh, Ahmedel Khalidi, ono što sam ja čuo od od režin to je da je da je odrižin tomađijima, odrižinime sela. Da, da nije imao, da, da takvo tumačenje, nije imao neke šarijovske argumente da tu pretjeru po pitanju, uglavnom oni se bavaju pitanjima parlamenta, ulazenja parlament, demokratije itd. i tako dalje i mnoge stvari u uh, danas ovi, ovi naši ovi domaći uh, tekfirici koji naginju tekfir, koji pretjeruju time selama, uh, naši njihovi ti ako koji znaju arapski od njih, se vraćaju na mnoge stvari koje je pisao Ahmed el Halidi Na se se i međutim, šejhovi, normalni šejhovi koji su pouzdani, u, imaju među najvičenijim šejhovima u Akidi, su rekli za Ahmeda Haldija da njegova mnoga tumačenja nisu zasnovane na ispravim dokazima i da su vidi nekog pretjerivanja njegovog ličnog stava i da, ne, da, da, da to što on pojašnjava da to nije ispravno. A što se tiče popetan Alija Hodajran, znači nimin poznato da ima neki on spornih e, tumačenja i tako dalje, znači bio jak učeniac, veliki učeniac i tako dalje. A po stečena sreda fakta takođe je poznati e, talebo im znači e, oni to što traže reči znanje i poznate podiđim nekim pod nekim strancama svojim i po nekim svojim e, malim koji koje izdavao, Me, ali ono po čemu je posebno poznat je njegova knjiga e, koju je izdao prilikom samog napada Amerike na Afganistan 2001. Dakle, ja. znači, nema, nisam pogriješio. Znači, izdao je knjigu Etekfi e, e, Ti bijan u fitefir menane adele nači je bejan pojašnjenje u proglašavanju teatira ono ko pomogne Amerikance. U toj knjizi on je naveo mišljenja stavove učenjaka od Od učenjaka iz Akide, od Celefa, pa navedi učenjaka Kersira, Hadisa, Tikha i tako dalje, koji su rekli da je zabranjeno i da je žma učenjaka na zabrani pomaganja kjafira protiv muslimana. U, u smislu kada je vrat u bordijel. I naravno, jel, a, on je tu navio sve te, uglavnom, na čitak njegu otme, i, o, i uglavnom govori o... O Americi govori ta knjiga, o njihovoj politici i tako dalje, o određenim, o, o stanju u uh, o ratu koji poček je u Avganistanu, obavezni muslimana da se pomognu u džihadi zbori. Hele, ne i ono što, što je sporno u ovoj knjizi i čemu se učeni ljudi, a to je da u ovoj knjizi nije precizno pojašeno pitanje uh, pomaganja kjatira uh, protiv, uh, protiv muslimana. Znači on je tu naveo samostavoj učenjaka bez preciznog pojašnjenja o stvari kada to dijelo, u kojim situacijama izvodi izvjerje, a u kojim situacijama ne izvodi izvjerje. Nego samo naveo učenjaka onako je li ko pomogni sa jednom riječi, sa pola riječi, koje pomogne ovom povrnom da, da je time izašao izvjerje. A u stvari, nije pojasnio našto učenjaci misli. U stvari većina učenjaka kada je domać to pitanje misli je li ko pomogni keafre pa tim slimana, a ima i atikad u vjerenju da ih pomaže nusretan lidinik, da pomogne nji da je tada izašao iz Jeri. ako nema to da nije izašao iz Jeri. Dok drugi učenjaci naraju je da, da kada pomaže Kafir protiv muslimana, kada izlazi iz Jeri, kada lično ode na bojno polje, je svojim telom pomogne, znači učestvuje rame uz rame sa kafirskom vojskom protiv muslimanske datino čini odjelok kufra. Dok drugi učenjaci, znači govorimo o istranim učenjacima, poznojim starcima tumače drugačije je ovo pitanje. Helen Neise uglavnom Ne tumaču onako kako, su to, kako to kod nas, jel, kako znaju naši ovi koji pogrešeno tumačuju ova pitanja e, taguta, tekvira i borbe proti i tako dalje. Oni koriste, mnogi se od njih vraće na, na ovog šeha, na njegovu knjigu, tako dalje. Međutim, ovo pitanje ovaj šeh nije ispravno pojasnio, nije ga u detalje precizirao, da li zato što nije imao vremena ili zato što nije htio, ili što, što nije, jel, detaljno obradio ovo pitanje. To više nini ni bitno, uglavnom ova knjiga po tom pitanju, znači po pitanju pomaga jer agresoti protiv protiv muslimana ne može biti ispravan, ispravan merdija, ispravna knjiga na koju se može vraćati po tom pitanju. Zato je smiješno, jel' da su održene održene daje, vraćena ovu knjigu i ljudima i njju kao argumente ono što on rekao, jel' normalno on tok nije sabro, što su drugi učenjaci rekla po tom pitanju. Znači da nije nigdje je pouzdano, nego se to vratno učenjaku koji se odradi ovo pitanje detaljno u kojim situacijama jel uh, pomagan kaže protiv Osmana izvodi izbjeg. Uh, uglavnom to je to što se ima da o ovim šejhovima. Ne znam šta, šta je ona kad pitam isto nešto duže uh, više da kaže. I, i sa ovim jel ovo je bilo 11 pitan, sa ovim smo završili uh, večerašnje razgovaranje na na pitanje. Ja molim vas jedno dan samo od večerašnjih naših druženja. I da nam ukabuli ovo i danas ponovo jel Davin náshavršan okupio svom jennetu, ker da usilkana, što nás je večeras okupio u jennahovoni. Subhanak Allahum, hend keshebenn rá ilahe, ente esta atubu ilik. Evo nas Under your circumstances, we carry our hearts in our hearts. We